Üdvözlünk minden kedves hallgatót, a filmbook legújabb szilveszteri különkiadását hallhatjátok, amelyben a műsor első részében egy év előtt tartunk 2012-ről, a műsor második felében pedig a 2013-as évre fogunk kitekinteni, hogy vajon mit lesz érdemes megnézni. 2012-ről már sokat beszélgettünk, jó barátommal! Ve A blogon megtalálhatjátok a Top 2012-t, vagyis az év legjobb filmjének top listáját. Szerintem kezdjük egy aktualitással, amit te nagyon várta. Mi a véleményed arról, hogy Peter Jackson egy 300 oldalas kisregényből 9 órás filmet akar csinálni? Egyébként Tolkien nagyon sok mesekönyvet írt, például a Vuttavi Kovács Mestert, vagy ami nekem is megvan a Sonkádi Egyet Gazda. Én ezt még 8-os koromban kaptam meg karácsonyra, és így bevágtam a sarokba, hogy nekem ez nem kell, mert tele van grot. Tesz, is kész. És amikor megnéztem a György a először, a random hazaszegető, és így kapartam elő, Igen. hogy nekem van egy ilyen könyvem, Tolkien és én nekem még ez megvan, és 12 évek később elolvastam, és hát délután a teleolvasó gyerekkönyv, Tolkien elég sok ilyet írt. Reméljük, mindegyikből fog egy-három -egy, órás készülni. Tehát valószínűleg a hobbit is ilyen, csak hát az annyi, ha annyival több, hogy ez a gyűrűk elűzmét mesélni el, annyit azért ki kell, hogy hozzátennék, hogy tehát ezt írta meg először uh, Tolkien, ezt ki akart adni, ezt a és a lánya mondta, hogy ez tök jó, ezt adjuk ki, apa. És miután ezt kiadták, utána az a kiadói nyomásra kezdte el ezt a világot kialakítani, mert ugye, Tolkien egy nyelvész volt, és ő nem foglalkozott a történettel, ezért is a, a csaták, meg a, a cselekmény úgy szólván kevés. Ezért rakott bele rengeteg sok ilyen betétet, meg énekeket, amik aztán szerencsére kimaradtak a filmből. Ebből a hobbitból viszont még ezek is benne vannak, tehát Vagy meg vagyok amikor énekelnek a terpök egyébként nem olyan rosszul, csak nem biztos, hogy ezt mondjuk le kellett volna fordítani magyarra, mert egy a neccesnek éreztem ezt. Azóta már egy kicsit megnyugottam, mert kiderült, hogy a hobbitot továbbra is két részben fogják feldolgozni, a harmadik rész szintén Hobbit néven fog menni, csak az a függelékeket fogja feldolgozni, Még ott rengeteg csomó mindent írt ami értekli a fonokat és így viszont egyáltalán nem biztos, hogy rossz, mert a legújabb Hobbitban nem meglepő módon azok a legjobb részek, amik így összekötik a, a gyűrűk urával olyan, mint Frodo az öreg Billból most írogat. Írja a regényét és kijön a konyhából Frodo. És olyan, mintha egy nap nem telt volna el. A tíz éve történt gyűrűk Tehát ez, ez, ez a személy Jackson, ezt vagy leforgatta már jó előre tíz évvel ezelőtt, és számított arra, hogy ha majd megcsinálom a hobbitot, akkor ez milyen jól fog jönni. Vagy pedig úgy megfiatalították őket, hogy, hogy le a kalappal. Tehát ez, ez valami fantasztikus. És, és most valami olyan részeket láthatunk, ami szintén az ünnepség napj a Jackson függelékeket is, és igazság szerint már csak egy van hátra a hobiból, csak értelemszerűen a hobby szó alatt fog menni a harmadik rész is, ami meg az ötsereg csatáját mutatja be, meg ilyen hasonló nyalánságokat, nem pedig úgy, függelékek, vagy a gyűrűkeresése, vagy nem tudom mi, lehet, még a gyűrűkeresését is megcsinálják, meg az elveszett meséket, meg még mit tudom én, még, amit én, de azt még most adták ki, azt még soha az életben adták ki Magyarországon az elveszett meséket. Az a baj, hogy ezekben annyira belekontárkodott a -nek a fia krisztofel Tolkien, Én ezeket nem is, nem is kanonizálnám a, a fanok helyében, de Hát van, akik nagyon szeretik meg hát tényleg mindent megfilmesíteni meg ezzel a csapattal, mert tényleg hála jó Istennek, hogy mindenki életben maradt. A Jackson is, meg, meg a Saruman is, a Christopher is, a Ian Mackele is. Szegény Ian meg én most olvastam, hogy prostata rákot diagnosztizáltak, de már hat éve ezzel kezelik, úgyhogy viszonylag elég stabilan harc az öreg. De tényleg az, hogy még, még ugye Bács Ferenc is él, tehát még a magyar hanguk is ugyanazok, és, és ez nekem milyen érdekes, hogy egy homokosnak pont a prostatája lesz rákos. De... A blogon úgyis volt, a többi időben pár ilyen meleg a kapcsolatos dolog, ez megint... ez csak jó volt őket látni, és az a helyzet, hogy most már másodjára néztem meg, mert elsőre nekem annyira nem tetszett, és nagyon sok mindenre. Akkor még a kritikai Nem helyén volt a kritikai nem. Nem, kritika, nem, hanem én ezt a regényt mindenáron a gyűrűk akartam hasonlítani, és még most is azt mondom, hogy annyira nem rossz, de ugyanakkor lehet azért is, mert a két nap között nagyon sok szemét és húzó kritikát olvastam, ami nálam kicsit kiverte a biztosítékot, mert egyáltalán nem érdemli meg a hobbit, hogy az eged akik de azért azt a sok amit sem, amit, amit például nevekülnek, mert az, az nem a Hobbit hibája. Az inkább Jackson megalomániának köszönhető, hogy néhány olyan rész van benne, tehát, tehát Jackson, én még mai napig azt mondom, hogy a gyűrűk kurának az első része az a tökéletes, mert ott még nem voltak benne biztosak, hogy ez milyen lesz. Basszus, ez Na, a siker, és még többet és még többet, és egyre több lett a dramaturgiai hiba, Egyre giccsesebb lett az egészet, a király visszatérve, hát azért már nem tudta a Jackson, hogy mikor zárja le a jelenetet. Még öt befejezése van. Mit gondolsz arról, hogy jobb lett volna a film, ha mondjuk a deltoró rendezi, mint ahogy eredetileg is volt? E egyáltalán, volna. én nagyon örülök hogy a Szeretném Del a deltorót. A deltorónak a látásmódja az egész Tolkieni világot fenekestül felborította volna. És az miért lett volna baj, hogy valami miatt kaptunk volna a helyet, hogy ugyanazt, mint eddig, csak a e másabb Mert a deltorónak megvan a saját látásmódja, és nagyon örülnék, ha végre helyre ráz. Az agyar, vagy pedig meg tudná csinálni a, az ő hegyét, mert hogyha valaki Láfkreftet normálisan meg tudná rendezni, az, a Del, az viszont a deltoró. Tehát az az ő film lenne, mert ott olyan elmebetegvények vannak, amit csak az ő elmebeteg agyából tudnak kipattanni. Ja, és a fanok, akiket ugye hát most tulajdonképpen képviselsz, nekik azt mondod, hogy nézzék meg a hobbitot, persze, de, mondjuk, de, mondjuk, mind, is lett, fog... de mondjuk egy szkeptikusnak, mint amilyen én vagyok, aki már unta az eredeti filmeket is, annak, annak mennyire ajánlanád, vagy annak mit mondanád? Hát szerintem te nagyon fogod ezt a filmet unni főleg azért, mert te jobban észre fogod venni az üres járatokat, mint én. És téged még jobban fog idegesíteni az, hogy ez a film tele van, Copy, paste, megoldásokat. Annyira önismétlő a Jackson, hogy az, az fölháborító. Most hajlamos vagyok akár azt is feltételezni, hogy előbb kell majd az utókonnak megnézni a hobbitot, és csak aztán a gyűrűk urát. Mert így, ha a gyűrűk ura miatt tudjuk, hogy kik maradnak életbe, így nem lehet izgulni a szereplő. Tök mindegy, hogy mi történik az emberekkel is, és a Jackson az nem érteni azt az alapelvet, hogy nem az a lényeg, hogy egy, tehát a szereplőket milyen vészekbe hajszuk bele, mert nem, hát is túl lejlé. Befutsz a Gandalf, és megment mindenkit, és jé, hát tényleg! A kevesebb, sokkal több lett volna ennél a film, mert... Jö, tényleg nem érti, és is értette már a legelső filmje volt sem. <gül> Állítólag még hozzá fog rakni fél órát ehhez a filmhez, a DVD-n, még bővítve, pedig úgy kellett volna, én biztos, hogy fogok csinálni egy saját vágást, amikor az egész... Joe Pesci-t idézném a kaszinóból. Az a kurva pénz. Mindig az a kurva é, pénz. De igen, hát, de tényleg mert most hiába mondom azt, hogy fantasy, a Tolkien ezt egy mesének írta meg, épp azért, mert téttelen az egész, mint amikor, tehát sokan kérdezték már, hogy mi egy fantasy meg egy mesé közt a különbség. Szerintem az, hogy hiába olvasod azt, hogy a hétfői sárkányt megölt a legkisebb fiú, Nincs neki tétje, tehát levágja a lábát, akkor tudom, egy kis sárkánytehet oda kell, és kinő neki keze a kezelába, Tehát euh, még annyira sincs megideologizálva, meg logikázva, mint egy fenteziben. Én ezt egy úgy fantasy... fogalmaznám meg, hogy a fentezi felnőtteknek készül, de ugyanabban a mesevilágban. Járcodik, de egy fentezi logika, logika valamilyen szinten a logikához ragaszkodik. Tehát a gyűrűk első részében a troll ledöfte Frodót, abba belehalt volna. De volt rajta egy Mitriopáncéling, és a Mitri nagyon kemény, mint. tudjuk. Így, életben maradhatott. Oké, okay, megvan az egész magyarázva. Lehet, hogy hihetetlen, de egy a világban ez, ez az el alapján életben maradhatott a hobbit. Viszont itt van benne egy olyan rész, amit, amit viszont nem lehet megbocsátani. Ugyanúgy mennek egy ugyanolyan szírten a törpéink, csak most nem a Karatras hágón mennek át, hanem egy másik hágón. És miközben mennek a fél méteres, vagy legyen egy méteres az a, az a perem, amin egyensúlyozik el és alattod, a szörny halál kiderül, hogy csatavihar közeledik. És a csatavihar azt jelenti, hogy az Empire State Building, meg az Eiffel Torony egymást püfüli, mert ezek a hegyek megelevenednek. Egyébként szerintem még a cg ott még elég szar is, és ez már nekem is sok. Tehát nem az, hogy robothalasok, ez, ez sok. Aminek a, aminek a lábán van a perem, ami szétnyílik, ami az előbb még hegy volt, és ott remegnek a, a törpök, miközben ezek ölik egymást, tehát Meteor esőzúdul lentről, letörik a peremből még 20 centi, és senki nem hal meg a 14 törből. Tehát az, hogy... Hát egy mesében nem is szokás. Hát egy, egy mesében nem is szokás. De az a baj, hogy ezt, tehát ezt már nem tehát tovább emelte a Jackson, és telerakta ilyen pátosszal meg. Tehát a mesében annyi történt, hogy ott csak annyi történik, hogy a törp elhatározzák, bár jómódúak, hogy mégiscsak meg kéne szerezni a, tehát egy a kincskereső meg kéne szerezni a kincset a, a sárkánytól egy kincskereső kalandot mesél el semmi egyebet, miközben megtalálja Bilbo a gyűrűt. Viszont a gyűrű kurának van öt elő amiben olyasmikről lehet olvasni, mint a hobbitokról a pipafűről, meg ilyen nagyon hasznos dolgokról, és van egy ilyen a gyűrű megtalálásáról. Tehát kvázi ilyen egy függelékben elmesélte hogy mi a fontos Hobbitban egyetlen függelébe képes volt az értelmét összesűríteni, és aztán elindulatott a gyűrűk ura. Tehát ami a lényeg. Bilbo megtalálja gyűrűt, hozzá kerül a gyűrű, és aztán ugye elviszi a megyébe, meg hát ugye találkozik gollammal. A csataviarnát adottam, tehát arra semmi szükség nem volt, még ha, még ha létezett is a, a mesében, ezt mindenképpen ki kellett volna venni, mert egy teljesen hiteltelen, és így is tele van számtalan hiteltelen részre ez a film, de ez, ez tényleg olyan, hogy ezt ez nem lehet túlélni. A gyűrű urám azért meghalt a Borovir, meghalt a Gandalf, izgultam értük, ott én amikor lett. Tört, meg, meg jött a barok, meg támadták az algok és na most mi lesz innen? Hogy fognak kikecmeregni? Itt viszont nem, nincs egyszerűen olyan érzése az embernek, hogy tétje lenne a dolgoknak, hiába próbáltak a Jacksonék. Viszont az nem tetszett, hogy a töltsz a pajzsos Torin Ja, a tizennét törpöt? semmi. Szóval töltsz a pajzsos Torin, aki ugye a vállalkozás vezetője, ő neki van egy személyes mindoga is, mert miután őket kiűzették. Utána vissza akarták foglalni Móriát, ami állítólag akkor már tele volt orkokkal, de mivel később ott megtalálják Balin sírját, tehát csak elképzelhető, hogy valamilyen szinten az elmúlt 60 évból oda visszaköltöztek, csak nem tudom majd ezt hogy fogják átkötni, de bízok Jacksonba, főleg ha megérjük. Szóval Torinnak adtak egy olyan indítatást, hogy egy semmi bitangork, aki épp akkor a bandukolt. Levágta a tör fejét, nem tudta meg a nejét, vagy valamiben most kiadja. És ez végighúzódik az egész történeten. És ez egy új szár, ez nincs benne az eredeti mesében, és nem is hiányzik benne. Kivágta volna a Jackson, vagy kvázi le se forgatja, akkor sokkal jobb lenne ez a film, mert nem lenne teli, még egy akció, még egy akció, még egy akció. Tehát én értem azt, hogy, hogy nagyon sok akció kell, nem három óra kellett volna, csak mondjuk két óra, vagy mondjuk legyen két és fél, de ezt az egész azogos szálat ki kellett volna picsáva húzni belőle, és akkor sokkal jobb lett volna, mert érdekesek lennének a koboldok, akiket ki lehetett volna fejteni, így meg úgy néznek ki, mint, a, mint az orkok. Csak azt mondják rájuk, hogy koboldok. Tehát azért valami szintezést elvár. És rendesen ez azok, az aki a, a főgenye ork, olyan szarulva megcsinálva a cégébe, és mindenki azt mondja, hogy milyen jól néz ki. Nem, szerintem volt, hogyha egy, egy ember lenne gumi és ezt kapjuk cégébe 2012-ben, hát sokkal jobban néztek egy gyűrű urának az orkai, mintha jobban dolgozott volna rajta beta, vagy elbízták volna magukat, mert túl sokáig voltak a csúcson, és elfejtettek kockázatot vállalni. Amiért mindenképpen érdemes meggyőzni, hogy ez a Martin Freeman micsoda egy jó színész. És sosem más, másodjára már totálisan el voltam ettől a csáboltúszába, és lehet, ha a harmadjára megnézem, akkor azért fogom megnézni, hogy őt lássam az ő játékát, mert, mert kibaszott jó. Tehát a hobbitok ilyen kis guszos tanddövök, akiket megtettok ilyen a, a főhősökké, és egyébként meg meg mi való valóban belülük? Egész henyélnek, meg ráadásul ilyen jó módban is élnek, fúj, guztustán a hundorító, hát ki, ki a fasz? Hát az emberek sokkal faszántosabbak voltak benne, még a tündék is pedig azok mennyire fenköltesek, meg játszák az anyukat, meg a tört, tehát mindenki szerethetőbb a gyűrűk urában, mint a hobbitok. És ráadásul ő neki állandóan olyan totálokat meg mutattak az arcáról, amiben így a kék, szemünk a fűröse látszik, és állandóan a és hogy őt kell, megszeretni, és hidd már el, és, és nekem annyira nem volt semmi bajom fordulval, de azt észrevettem hogy nagyon sokan körülöttem ellenszenves volt, és utálták, és pont a főszereplét utálni nem Igen. És most értem meg, hogy mi való van foodban, mert Mr. Freeman, ezt a, ezt a szintén alig szerethető hobbitot, ezt valami annyi erővel tölti meg, meg annyira annyira barát annyira szeretető, annyira esendő, még úgy is, hogy mogor van, meg semmi, hogy egyszerűen le vagyok ettől az űrműtől ide, de komolyan, és most már vadászni is fogom, hogy még mit bejátszik. Hát, hát basszus, amikor ez kamera előtt van, ez, a, ez az ember, akkor, akkor az egész hobbit, mintha egy gyűrűkúrai magasságokban emelkedne. Tehát ez az űrge, ez kibaszhat jó. Meg, meg hát golam is jó, bár arra is azt mondják, hogy mennyivel jobb ez a mostani cégé golam, mint a 10 évvel ezelőtt, Hát szerintem semmivel nem jobb, maximum hogy 3 nél sem. Úgyhogy neked nagy hibád, illetve nagy fájdalmad volt, hogy gyűrűkúrában nincsenek jó poinok. itt ne aggódj, meg fogod kapni a magad kis úgyhogy nem lesz olyan film, hogy ne legyen humortalan. De állítólag ilyen nagyon olyan humor van benne, én azt olvastam. Tehát ilyen befügges fingúr e, Hát hozták ezeket a törpeségeket, de most szerintem ezt azért írták meg, mert hogy ez nem valótól, ilyen világába. Viszont, viszont az a jelenet, amikor a törpék megérkeznek a, a tündékhez, az megint valami határtalan vicces, mert ugye megvendégelik őket, és ezek utálják egymást. Ugyanúgy kapunk az elején vissza flashback-eket, mint a György elején, amikor az utolsó szövetség csatája volt, csak itt az, hogy a törpék, amikor jött smauga sárkány és kivízte őt az ott egy sárkány elég volt, egy sárkány, hogy kivízze az összes törpöt. Tehát itt már a sárkány egy ős erőt szimbolizál, nem is csak egy sárkányt. Akkor a törpék segítséget kértek a, a tündéktől, de hát a tündekirály pedig így, hm, inkább nem. És így el, elvúgnak az emberekkel. És itt a tündék olyan szinten ilyen majdnem ilyen félbuzeránsoknak hogy, hogy az már egy szinte vicces, tehát csak ilyen zöldségeket esznek, meg fuvoláznak, hárfa van, olyan szinten el van a, a törpékvilága, meg a tündékvilága a, a két végletre helyeznek, hogy ez már így vicces, tehát szerintem a hobbit kifejezetten vicces film. Csak Jackson egyáltalán nem tud vágni, és szerintem rendezni se tud, még mindig azt mondanám, hogy ő nem jó rendező, ő egy fan, aki arra született, hogy megcsinálja a gyűrűk és ennyi. Barna Radagasztról még elfelejtettem ömlengeni egy kicsit. Barna Radagastot behozták ebbe a történetbe, és ő megint az egyik legjobb karakter az egész hobbitban. Ő egy ilyen kis magának való remete inkább, nem is annyira varázsló, aki ilyen bakacsin erdőt Végi, ami nagyon keleten van. Egyébként Radagaszt, az kurva jó lesz, ki, mert, mert feje búbján van egy fészek, mert annyira szeretez az állatokat, hogy kis a találkozó, ahová nyúltam bele, mert és az egyik feje le van szarva, és ott meg van szépen. <gül> a madár szarod keményedve, úgyhogy ez, ez tényleg egy olyan, hogy még a törpék is hülyének tartják, meg stb. de mégis ő is egy varázsló, és ez be is bizonyítja. Azt kell, hogy mondjam, Tolkien eléggé lebecsülte a varázslókat, meg magát a varázslatokat. A gyűrűkurában urában nekem alig volt varázslat. Szerintem a Hobbit van az egészséges elett el találva. Tehát itt azért kapunk bepillantást gondolfejéből is, csak itt már megint az van, hogy egy csomó olyan ismétlés van. Ez nem mentesíti azt se, hogyha a Hobbitot nézzük meg először, akkor meg egy gyűrűkora elő fogják majd azt gondolni azok, akik azt később letják, hogy hát a gyűrűkora ismétli a, a Hobbitot. Arról még azért beszélnék, hogy az egy vérlázító, hogy 2001, 2003 és 2012 között nem készült normális fantasy film, és egy Jackson kell jönni, hogy megint megmutassa, hogy ezt tentézinek hívják.